Ba, bueno, gu eskola publikoaren alde gaude eta gure eskola, bileko eskolaaren alde gaude. Orduan, e, ezaigu usilek irubitzen e, ikastolaren inpresuaketak e, gu gaude ikastolaren kontra, baina hemen endaian egiten ari dana ezaigu egokia irubitzen. Ezkenean, e, gure ikasleek e, bere hezkuntza kalitatea galtzen ari delako. Osea, klaseak, gehi e, jolastokia, orduan ezkenean, ba, galera pila badaka gu guk, e, eskolakoak. Ondorio eskorrak ekartzen dituela, Bios. ez da, diru publikoa erabiltzaren egen arrazoa. Ez, azkenean, e, ni gurasoen partai denaizelako gure rebendikazioa da, eske, esango dizkizu da, datuak, eh? Oantxe bertan gure eskolan dauzkagu urrengo urteran berreunda sortzi ikasle publiko. Eta ikastolako, e, ez dakit, laro ikasle etorriko dira. Guda azkagu amabi gela eta bela egukiko dituzte, azkeneko orduan amar gela. La aroita berrunda piko, berrunda mar, amabi gela. Osa, ez, ez dago alderatzerik. Jolastokiaren erdiak henduko digute. Antzerki gela, dantza gela, informatika gela, e, e, zuzendariaren bulegoaren erdia. Eta gero gaina antolatu bar ditugu, atondu bar ditugu, e, gure gelak alde batera. Jarriko dute, e, zehoz zer e, bi eskolak nas, esnazteko, ta hori, pff, or, batez ere horren kontra gaude. Guk garen nuen, danak e, leku berean eukitzea, osea, Ez eh, bi kantina jarribar dituzte.